І тому сам Мехісадек присиджував дні й ночі з пером у руці. Та всі його старання не мали і найменшого успіху. Мокрицький нічого не відповів на його листи, а неначе глузуючись з слів і гумена, кинувся ще з більшою лютістю на православних. Начальники форпостів порадили Мехіседекові вдатися до вищої влади, а в містах не дозволили оголосити королівських декретів. У цій ці невдачі не вбили невтомної енергії Мельхіседека, В душі його ще жевріла надія на ухвалу Варшавського сейму. І, незважаючи на всі погрози ляхів, він готувався до нової подорожі у Варшаву. Але братія Монастирська втратила надію на мирне вирішення справи. Іркота, кривд, утисків і мук, що їх зазнавали в Польщі православне духовництво, весь православний народ сповнювала їхні душі страшною образою, і образа ця шукала іншого виходу. По всіх келіях потай від отця і гумена точилися таємні розмови, в монастирських льохах переховувалися якісь барила і міцно зав'язані паки. А тривожні звістки тим часом усе ширились і ширились. Був паркий літній вечір, небо, обкладене з усіх боків чорними хмарами, кидало синювату мертву тінь на землю, що застигла, чекаючи страшної грози. Жоден листок не ворушився на деревах, нерухомо застигло повітря, незважаючи на те, що не відчувалося кругом і найменшого вітерця, Важкі чорні хмари, порізані білими клуботливими звивами, поволі випливали з західного боку неба і застилали весь небосхил. На землю насувалася чорна тінь. Налякані страшним явищем природи, птахи то з голосними криками кружляли навколо своїх гнізд, то забивалися під покривлю дзвіниці під карнизи церков і будинків. Годів монастирський дзвін, сповіщаючи про кінець вечерні. Люди юрмилися в дворі Мотронинського монастиря і, чекаючи виходу отця гумена, тихо розмовляли між собою, переказуючи жахливі новини. Та ось останній стогін дзвона завмер у нерухомому повітрі. З церкви ринув натовп прочан, а слідом за ним показалася могутня постать архімандрита з Христом в руках. За гуменом йшов залізняк, а за ним уже сунула чорною валкою і вся монастирська браття. Побачивши отця й всі, хто був у дворі, дуже захвилювались. Одні почали протоплюватись до Мельхісадека, кваплячись підійти під благословення, інші ставали на коліна, падали перед ним ниць. Почулися стогони, плач, істеричні зойки. «Гинемо, отче, гинемо!» – волали люди. «Смертна година наближається, порятуй, помилуй, захисти!» Рука седека, що високо тримала Христа, помітно здригнулася. Скорботний погляд його пробіг по головах убогої пастви, яка простяглася до нього в останній надії руки, і серце його стислося від дивимовної муки. «Брат'є моя возлюблена», – заговорив він, задихаючись від хвилювання, «чим можу допомогти вам убогий, безсилий пастир ваш? Це єдиний захист наш». Високо підняв він над головою великого Христа з розп'яття. «Всім переможемо!» На темному тлі неба золотий хрест яскраво засяяв над головами натовпу, що стояв на колінах. Почулися слова молитви, зітхання, стогани. Усі схилилися перед сяючим Христом. «Не втрачайте ж надії, стійте твердо, спокус і погроз не бійтеся», – говорив Мельхіседек. «Господь пошле і захист, і покров тим, хто покладається на його ласку. Ще невідома нам ухвала Сейму, російська цариця, а з нею інші держави, клопочуться за нас. Надійтеся ж на Господа і віруйте, як Він сам гнаним за віру є захисник. Але путі Господні невідомі. З Рудей Мельхіседека вирвалося скорботне зітхання, та голос його звучав твердо і упевнено. І якщо хоче він, щоб ми постраждали за святу віру нашу, не те його свята воля. І ми не відступимося від неї заради благ і радості світу. Приймемо мученицьку смерть, пам'ятаючи слова Господні. Хто притерпів до кінця, той спасений буде. У відповідь на слова отця ігумена, звідусіль почувся голосний плач. Похмурий стояв залізняк поруч Мельхіседека, не сміючи перервати його слова, і тільки поглядав мовчки з-під насуплених брів на натовп, що ридав, стоячи на колінах». Коли нараз дослухав всіх присутніх, виразно долинув кінський тупіт, і за кілька хвилин у двір монастирський влетів укритий курявою вершник.